Так, зрозуміліше, хіба ні? Ти просив доповнити фактами важливість цифри 3. Наводжу деякі з тих, що вдалося віднайти в домашній енциклопедії. Земля, наприклад, третя за рахунком планети від Сонця. Колись давно вважали, що світ тримається на трьох китах. Сніданок, обід та вечеря. У кожній порі року три місяці. Троє в одному човні, якщо не рахувати собаки. Ти великий молодець і мені дуже подобається твоя думка про трикутник. Але я хочу тобі сказати, що в житті існує багато інших кутів та цифр, і навіть між нулем та одиницею існує стільки поділок, що можна з глузду з'їхати, якщо постійно про це думати. І від цього трохи сумно, але я знайшов жарт, щоби ти посміявся. Ходить їжичок навколо бочки і каже, якщо цей паркан за годину не закінчиться, то я піду назад. Унизу моя історія, я її також намалював від руки. Сподіваюся, ти все зрозумієш, я не мастак на подібні пояснення, і, якщо чесно, думаю, що написав трохи по-дорослому все. Але ти також давно вже не дитина, хоча тобі всього 10. По скриптум. Хочу, щоб ти розумів знак питання, найпоширеніший у світі символ. Цьому немає практичних підтверджень, бо жодна машина поки що не може цього полічити. Але запитань у людей значно більше, ніж відповідей, і з цим погоджується навіть наша мама. Серпень. Бінокль. Останній місяць літа почався з дуже гарної новини. Дорослі відновили поле після стихії, тож ми знову могли гупити свої тренування. Майже проти Одеської, спільно домовившись, назначили на третю суботу серпня, тому часу на підготовку залишалося не дуже багато. Роман багато уваги приділяв моєму особистому гупиню, бо казав, що це важливо для команди. Тому я скакав, розминався, ловив, кидав, слухав, інколи трохи обдирав коліна і все на кшталт того. Докладав максимум зусиль, як то кажуть, хоча поки що не розумів, який від цього буде результат. На одному з тренувань Вова Борошкевич сказав, що їхньому попередньому воротареві нарешті дозволили виходити за межі подвір'я, і він проситься назад у команду. Але я можу бути спокійний, бо до мене йому ще рости і рости. Я відповів, що якщо чесно, мені байдуже, я в собі впевнений. Це було насправді не так, ви ж розумієте, я це сказав, аби Вова розумів, що я не салага і готовий позмагатися, якщо треба. Вова сказав, що прийдуть усі його рідні. Роман сказав, що будуть дядя Саша і дід Стасик, якщо йому того дня не назначать рейс, та й решта команди збиралася когось покликати, тому місце для вболівальників, яке ми обладнали під бузиною, виявилося дуже доречним. А ще були мешканці найближчих будинків, перехожі, та отой дивний сусід, на подвір'ї якого колись росло сумне дерево, який казав, що в мене хист до гупання. Я подумав, що востаннє на мене дивилися така кількість людей, коли я в надвірні випадково перекинув Діда Мороза під ялинкою, а потім, вдавав, що це, зробив хтось інший. Коли я думав про це, мені ставало холодно в животі, ніби я проковтнув кілограм Морозова зараз. Я подумав, що коли таке саме буде під час матчу, то для всіх нас це може погано закінчитися. Але один цікавий випадок із Дідом допоміг мені по-іншому поглянути на всі ці речі. Вони стали для мене далекими. Усе насправді дуже просто і нічого такого в цьому немає, але я, де тільки можна, знаходив для себе щось фантазійне, у мене до цього очевидний хист. Я допомагав бабусі та дідусеві складати речі в гаражі, бо останнім часом, як казала бабуся, там навіть миші відмовлялися жити. Такий був безлад. Мені дісталися три полиці ліворуч від входу. Окрім порожніх скляних банок різного розміру, старих газет та дрібних деталей до різного домашнього начиння, там не було нічого цікавого. Газети я складав в один стос, бо вони потрібні були, аби розпалювати багаті восени і спалювати мокре листя. Банки розташовував від найменшої до найбільшої, бо в них за якийсь час мали потрапити різні запаси на зиму. А інший мотлох я складав у велику картонну коробку, яку бабуся потім планувала віднести на смітник. Коли я відсортував усі банки, то за ними побачив старий чорний чохол з рамінцем, якому було, мабуть, років стільки ж, скільки мені. Десять або навіть одинадцять. Не знаю, чи багато, це за мірками чохлів, але в собачому світі це цілих 70 років. Я запитав у дідуся, що це таке? Він узяв його до рук, класнув за щіпкою, видобув звідти чорний бінокль. Дідусь сказав, о, я й забув про нього. Скільки часу він тут пролежав? Мені його колись подарував вождь одного племені в Тихому океані на знак поваги до моєї витривалості та звитяги. Я запитав, як? Справжній вождь? Що ти робив? Дідусь сказав, що він, супереч усім спокусам, 30 днів просидів голодний під пальмою, ще й із заплющеними очима, бо вони посперечалися. Коли він досидів, вождь уклонився і віддав найдорожче, що мав – бінокль, який дістався йому в морському бою із якимись там розбійниками.